Bună ah, Iar ai întârziat Beranger, ca de obicei. Ne-am dat întâlnire la 11,30 și aproape 12. Aștepți de mult? Uh, uh, nu, de-abia am venit. Atunci mă simt mai puțin vinovat de vreme, ce chiar și n-a ai întârziat. Cu mine e altceva. Nu-mi place să aștept. N-am timp de pierdut. Și cei doi, Jean și Beranger, iau loc la una din mesele de pe terasa cafenelei. Teatrul Național Radiofonic prezintă pe Radu Beligan, Ion Lucian și Sanda Toma în Rinoceri, de Eugen Ionescu. Regia artistică Lucian Giurchescu. Ah, da, Am uitat să vă spun că suntem în piața unui oraș Nici prea mare, nici prea mic Lângă cafenea e o băcănie Iar ceva mai în funcție zăresc turnurile unei biserici E duminică, dar aflându-ne într-o țară cu veche tradiție laică Deși e ziua Domnului, e deschisă și băcănia, și biserica Și ca peste tot, cafenelele, restaurantele, etc. Ce, ah. Jean? T-a și apucat setea de dimineață? E cald de Cu cât mai, mai mult, cu atât se mai sete Dovede din punct de vedere științific Jean îl examinează din priviri pe Beranger Mai, dar ești într-o stare jalnică, Beranger Găsești? Dar nu sunt ori Ți-ai pierdut din nou noaptea Uite, uite, uite, caști Ești mor de oboseală Și duhnește alcool Sunt puțin mahmurere Și cravata? Unde ți-e cravata? Ai pierdut-o azi noapte la chef? Curios, ce-ai fi făcut cu ea? Ah, Jean a scos o cravată de rezervă din buzunarul hainei și o dă lui Beranger care o leagă negligent. Dar nu așa berange Jean desface cravata de la gâtul lui Beranger, îi face un mod cum se cuvine și o pune la loc, apoi ah. îi dă un pieptenat. Okay. Ar fi cazul să nu mai ieși în oraș așa nepieptenat. Iată, uite uite ce mutră ai! Te pândește ciroza, prietene. Crezi? Lamentabil, lamentabil. Mi-e rușine că suntem prieteni. Ești prea sever. Nu Jean. de ajuns. Ascultă, Jean. Distracții n-am. În orașul ăsta e o plictisă de moarte. Nu sunt făcut pentru slujba pe care o am. În fiecare zi, 8 ore de birou și doar 3 săptămâni de concediu vară. Sămătă seara sunt obosit și atunci Înțelegi ca să mă destind o, Dragă beranje, toată lumea muncește Și eu muncesc ca toată lumea Opt ore de birou, zilnic Și doar 21 de zile De concediu anual Și totuși mă vezi, nu? Mă vezi Puține voință, ce dracu Voință, n-are toată lumea voință Nu. No. Și unde au avut loc Libațiile dumitale de azi noapte Bineînțeles, dacă îți mai aduce aminte Am fost invitat la ziua de nașterea prietenului nostru, August Nu-l putem refuza, n-ar fost politicos Eu de ce nu m-am dus? Poate pentru că n-ai fost invitat, nu? Din cafenea a ieșit chelnerița care vine la masa celor doi prieteni Ce doresc să bea domni? legați de zgomot patronul cafenelei și băcanul a ieșit pe trotuar Sus la un geam a apărut nevasta bacan. Dar ce se Ce Cine face gălăgia asta infernală? Un rinocer Un rinocer? Un rinocer? Un rinocer? Un rinocer în plină viteză pe trotuarul de vis, -vis. Au apărut din toate colțurile pieții doamna cu pisica, domnul bătrân și un logician Conește! Conește câte țin vicioanele! Pisica! Mea, pisica Pisica, cu iar. Toți cu excepția lui Beronje În continuare cam mahmur Urmăresc din priviri Goana rinocerului Ce se îndepărtea Mi s-a părut mie Sau chiar era un rinocer? Nu vi s-a părut el Un rinocer Dar face un praf, domnule. Vai, ce frică mi-a făcut Frica este Trebuie să vin ving Poftim? Pietru meu doamnă e logician. Dar nu mai alarg animalele astea, domnule Baraner. Dar n-am dat drumul pisici. Vrei să țineți o clipă, pe domnule logician. ăsta? asta e comet! Nu, nu, nu nu zgrie, doamnă! Eu pisică plâng Daram nu spui nimic. Despre ce, despre vine vinește, despre din De ce doreți să beți domnilor? Două coniacuri Bine, domnule Beranje Prietenul dumneavoastră, domnul Logician ha? A fost foarte amabil Să-mi țină o clipă bisica oh, doamne. Doamne. Tot nu spui nimic, Beranje ah, da. uh, Face praf doamne. Ați fost oh. foarte amabil, domnule Logician oh, Mă rog, mă rog Politețea de altă date. <laughs> nu ca tinerii din ziua nu. de astăzi Ești totuși extraordinar, Beranje Extraordinar Doamna cu pisica dă plece, dă cu logicianul și cu prietenul său, care i o sărută ceremonios. Sunt foarte fericit că v-am cunoscut, stimată doamnă. N-aș putea să vă însoțesc puțin. Mă așteaptă soțul meu, domnule. Poate altă dată. Nădășduiesc din toată inima, doamnă. Și eu, domnule. Și ținându-și pisica la piet, doamna se îndepărtează, urmărită din ochi de domnul bătrân și de prietenul său, logicianul. Nu mai e praf. Delicioasă femeie, domnule logician mm -hmm. Un rinocer, beranger Fermecătoare, domnule mm -hmm. logician Nu-mi vin în fire, beranger Logicianul și prietenul său pleacă într-o scurtă plimbare, discutând Un silogism, dragă prietenie, da. este alcătuit din propoziția principală, cea secundară și concluzia un rinocer pe stradă, inadmisibil. Da, acum e departe, Jean, departe. Dar nu-ți dai seama, un rinocer care se plimbă liber prin oraș n-ar trebui permis. Și dacă a scăpat de la grădina zoologică... Visez, dar picioarele. Dar eu stau jos. Șez însă, în picioare totul. E totuși o deosebire. Nu există grădina zoologică în orașul nostru de multă, de foarte multă vreme. Atunci, poate... A fugit de la un circ oh, Beranje, drag, vorbește băutura din chip Atunci, nu știu, poate s-a ascuns sub o pietricică oh, oh. Sau și-a făcut cuib n vreo cracă uscată Dacă te crezi spiritual, te înșeli. Nu poți suferi ca cineva să-și bată joc Dar de mi mine mi permite niciodată, dragul meu, Jean Dragul meu, Beranje, îți permit Dragul meu, Jean, acum ești încăpățânat Da, ca un catâr, nu? Mulțumesc, mă faci și catâr. Nici prin, nici prin minte nu-mi trece n minte Motiv în plus să nu-mi treacă prin minte De ce mă iei peste picior? Nu te iau din potrivă, știi cât te stimezi Dacă mă stimezi, de ce mă contrazici? De ce nu vrei să admiți că e primejdios Ca un rinocer să fie lăsat Să alerge liber prin centrul orașului Bine, bine, de acord Un rinocer care alergă de capul lui pe străzi, Nu e ceva... Frumos Așa ceva n-ar trebui să se întâmple Da, n-ar trebui, e chiar o nebunie Hai să bem mai bine ah. În sănătatea lumitare Lasă baharul da, Nu las, bea să las nu? În acest moment, prin piață, trece domnișoara Daisy Colega lui Beronje Pe care și el, ca mai toți cei din birou O iubesc în tăcere oh, Daisy oh. Ah, ah, Ce faci? Ne-ai pătat pantaloni Iartă-mă, e Daisy știi? Ah, ah. Daisy, dar ce fetișcan asta te speri? Da, iertă-mă ia, că te-am pătat pantalonii. Uite, uite, uite ce înseamnă să bei. Nu mai stăpân pe mișcările tale. Îți tremure mâinile, ești zăpăcit. Îți sap singur groapa. Nu-mi nu place chiar atât de mult să beau. Dar dacă nu, beau, mă cuprind fricile. Beau ca să nu fie frică, Jean. Frică? De ce? Niște neliniști greu de definit. Nu mă simt în largul meu în existența asta Printre oameni Și atunci dea un părel două ca să uit Uiți cum să te poți, Beranje Sunt obosit și, uh, Îmi simt trupul de parcă ar fi de plumb Mi-e greu să-i duc pe vară Astea sunt Beranje primele simptome Ale neurasteniei alcoolice Melancolia băutorului Uite te la mine Mie de ce nu mi-e frică? Logicianul și domnul bătrân Au revenit din scurta lor plimbare Vorbind, se așează și ei pe terasă La o masă, ceva mai în fund. Un exemplu de silogism, domnule Amin Tu ai putere, Jean Un silogism desăvârșit Pisica are patru picioare mm. Izidor și Frico Au fiecare câte patru picioare Deci, Izidor și Frico Sunt pisici Domnule logician. Dar și câinele meu are patru picioare. Atunci e pisică. Eu aveam putere să trăiesc. Deci, logic, câinele meu e pisică. Logic, da. Dar și contrariul este valabil. Poate nu mai am chef să trăiesc. Singurătatea mă apasă și societatea mă apasă. De te contrazici. Ori te apasă singurătatea, ori mulțimea. Nu că n-ai nicio logică. Domnule logician, logica e un lucru foarte frumos. Cu condiția să nu abuzezi de ea Dar urmă e un lucru anormal să trăiești Împotrivă toată lumea trăiește Morții sunt mai numeroși decât cei vii Cum vă spuneam Toți cotoi sunt muritori Picasso e muritor Deci Picasso e un cotoi Și are patru picioare Deci Picasso e pisică Așa ne dovedește logică Dar numai cei vii se îndrăgostesc Ca dumneata de domnișoara, cum o cheamă? De zi Să revenim la cotoii noștri ea se pare că se gândește la altceva, la dudar Motanul izidor are patru picioare De unde știți asta, domnule logician? E o ipoteză ah. Și motanul Dudar e mai bine văzut de șef, eu n-am nicio șansă E o ipoteză Și Frico are patru picioare Câte picioare vor avea? Frico și izidor Împreună s-au separat domnule logician. Și oh. pentru asta renunți, Beranje? Împreună sau separat depinde stimate, domnule. Ce sunt dezarmat? Jean? Da, înarmează-te, dragă Beranje, înarmează-te. Opt, domnule logician, opt. Unde se găsesc armele? Logica n-are limite. În dumneata, prietene. Suprimând două picioare acestor doi motani, Câte picioare vor rămâne fiecare? E greu și complicat ne? E complicat Hai, fă, fă un efort fă de gândire, gândire Străduiește-te Nu văd Ia o faie de hârtie, domnule amic, și calcule Iată ce ai de făcut Nu mă grăbiți Te îmbraci corect, te bărviere zilnic Și îți pui zilnic o camașă curată Spăratul roferul e Sunt mai multe soluții posibile Și pe urmă ce fac? Ești nimic, dar nu lipsi de calități. O prima posibilitate. Zidor va avea patru picioare, iar Fico două. Sau invers. Ai calități? domnule, nu le ai. Nu te lăsa la voia întâmplării, Beranje. Nu am avut timp, domnule logician. Am fost funcționat. E prea târziu. Niciodată nu e prea târziu. Și celelalte soluții, domnule amic? Îți poți petrece timpul liber în mod inteligent, Beranje. Adică? Adică poți vizita muzee, citi reviste literare, poți asculta conferințe. Poți avea o pisică cu cinci picioare. Poți vedea spectacole interesante. Și alta cu un picior, dar... E, cu No știi teatrul absurd teatrul lui Ionesco din păcate nu dar oh. Poți avea și o pisică cu șase picioare și alta fără niciun picior dar atunci vom avea o pisică privilegiată și una declasată Ai dreptate m-am hotărănt În loc de băutură, contură n-ar fi drept Chiar deci, de azi după masă mă duc la muzeu Vii cu mine? N-ar fi logic, domne logician După masă dorm, siesta intră în programul meu duminical <gântu -i> Gândirea dumnei se linteze. Da Dar de la teatru? Dreptatea e încă un aspect al logicii <gântu> De dragă beranje, mă întâlnesc cu niște prieteni La medanie La berărie O pisică da. fără picioare N-ar putea prinde șoarici Am promis Acum ești tu, dragăși, în exemplu rău Ai să te îmbețin Faci progres, la logică Ce se întâmplă? O! O! oh, oh, oh. A trai și de zgomotul de afară băcanul cineva ăsta lui, ca și chelnerița oici și Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce cu a întâmplat? Ce s-a Ce a a I-a călcat pisica Vino cerul Piatra doamne! doamnă o, de, de, ce spuneți de asta? A călcat-o în picioare se Dezi, da. scuze-mă, n a, a, să mă barbiresc. Copitele, o, bună ziua, domnule Beraje Asta-i prea de tot Pisule, pisule de rău Stimată, doamnă, aș fi dorit să vă revăd în alte împrejurări Ce a, să face, stimată, doamnă? Oh. Toate pisicile sunt muritoare sunt Trebuie să ne resemnăm Dar ce spune de asta? Biata femeie Biata pisica. Un pahar cu apă da, La doamna i mai bine un coniac Un coniac la doamna plătește domnul Beran Ah, a mai trecut pe aici Cine? Rinocerul Nebas. Nu era același. da, era același. Cum trecea două Nu, nu, nu, nu era același rinocer. Ăsta avea două coarne pe nas. Era un rinocer asiatic. Primul avea doar un corn pe nas. Era african. Păi, prostie! Cum ai putut să-i deosebești? Animalele au trecut cu asemenea viteze că abia le-am putut zări. Într-adevăr, aveau o viteză. Și erau învăruiți în nord de praf. Ascultă, deranje! Mie nu mi s-a urcat alcoolul la cap. Eu văd și calculez. Instantaneu Duneau cu capul în pământ Beata mea pisică Soțul meu, Băcanul, ar putea oh. să vă procure, stimată doamnă, o altă pisică Nu, Nu vreau altă pisică Nu vreau Vreau pisica mea Dar a decedat, draga mea, doamnă Eți logică, stimată doamnă Ești prea în fumură, te dai mare te incapăținezi să susții că rinocerul din Africa are două coarne pe nas, și cel din Asia unul. Când, în realitate, e invers. nu vă enervați domnule Beronj. Tu ai două coarne asiaticule! Ce? Da e scandal, o domnilor, vă rog! Să vedem. Care specie de rinocer are un corn? Uh, Dumnezeu! Domnule Băcan, ești comerciant, deci trebuie să știi Nici noi comercianții nu știm chiar totul Băcanii nu sunt specialiști în pachidermi Nu sunt asiatic Și de altfel asiaticii sunt și ei oameni ca toată lumea Domnul Beranje are dreptate Asiaticii sunt oameni blânzi ca dumneavoastră, ca mine Pisicul meu era atât de blând era asiatic nu si amez. Adio domnilor Pe dumneata deranje nu te salut Vă rog, vă rog domnule Jean Și era un pisoi atât de bun Mă iubea Atât de tare Eu am avut un prieten asiatic Eu l-am avut de când era mic pisoi meu Asiaticii sunt galben foarte galde! În ce că tu ești acojiu! Și făcea-mi totdeauna la lăndiță! Era așa de cum... Domnule Beranger, n-ai să mă mai vezi niciodată! N-am să-mi pierd vremea cu un imbecil! Se i facem rost de un sicriu, un sicriu mic oh. pentru pisici! Cred că aveți dreptate, domnule... Beranger! Da, Beranger! Linocerul asiatic are două coarne, cel african unu! Mm, domnul Beranger susținea contrariu! Chelnerița a adus o cutie goală de pantofi. Să-l punem în cutie, doamnă. Niciodată, <coughs> niciodată. Scuzați, dar și eu cred că domnul Jean avea <fio> dreptate. Fiți cu mine, doamnă. <fio> Trebuie să-l împumăn. <fio> doamnă, soțul bunea voastră, domnul Băcan, are dreptate. Creșești, domnule cafegiu. Scuzele mele. Și <fio> <fio> dacă amândoi rinoceri erau la fel? Dacă primul a avut două coarne, doamnă băcăneasă, celălalt nu putea avea decât un corb! Îmi pare rău că nu am fost mai înțelegător cu Jean. Dar de ce se încăpățânează? N-am vrut să scot din sărite. Dar să o ține întotdeauna enormități. Vrea să o imească pe toată lumea cu cunoștințele lui. În ruptul capului nu vrea să admită că și el ar putea să se înșeghe. A, de vezi? Apropo de ce? De afirmația dumneavoastră, de din aur, care a provocat supărătoarea controversă cu prietenul noastră Jean. Da. Aveți dovezi? De unde știți că unul dintre rinoceri avea două coame și celălalt un corn? Și care rinocer anume? Care? <gânt> nu știe. Nu știm nici noi. <gânt> În primul rând, nu știm dacă au fost doi rinoceri. Cred chiar că n-a fost decât unul. Să admitem că au fost totuși doi. Care e unicorn? Rinocerul asiatic. Domnilor, scuzați-mă dacă intervin. Nu asta este problema. Permiteți-mi să mă prezint prietenul meu, logician profesionist. Logicianul a scos o legitimație. Ce trece din mână în mână. Nimeni până azi n-a văzut o legitimație de logician. Oh, suntem foarte oh, urâți. Ce amabil, domnule logician, să ne spuneți dacă rinocerul african e un unicorn Sobicorn? și dacă rinocerul asiatic are două coarne. Sunt obligat să precizez, stimată doamnă, că nu aceasta e problema. Și atunci? atunci? Dezbaterea? A trebui să se poartă asupra întrebării de bază Pe care dumneavoastră și vă v-ați spus-o Oare rinocerul care tocmai a trecut În Goanamar? Este același cu cel care a trecut și prima dată? Sau e altul? La această întrebare trebuie în primul rând să răspundeți Cum anume? Iată cum! Ați fi putut vedea de două ori același rinocer Purtând un singur corn. De două ori, același rinocer. Purtând un singur corn. După cum ați fi putut vedea de două ori același rinocer cu două coarne? Un singur rinocer cu două coarne de două ori. Exact. Dar ați mai fi putut vedea și un prim rinocer cu două coarne și apoi un al doilea rinocer tot cu două coarne Pe mine începe să mă doare capul Exact Dacă ați fi văzut prima dată un rinocer cu două, cu două coarne Și a doua oară un rinocer cu un singur coarne Nici aceasta n-ar fi concludent De ce? Pentru că s-ar putea ca de la prima trece fuga mare Și până la a doua Rinocerul să fi pierdut un corn Și că deci rinocerul de acum Să fie unul și același cu primul rinocer Ei, Înțeleg, dar stai Dar tu mi-ai Continuați, vă rog, Sau ca doi rinoceri cu două coarne Să fă pierdut amândoi câte un corn. E posibil? Da, e posibil. E, și de ce nu e posibil? Dacă ați putea dovedi că ați văzut prima dată Un rinocer cu un corn, fie el asiatic sau african, Asiatic sau african? Și a doua ori un rinocer cu două coarne, Două coarne? Fie el n-are importanță african sau asiat. African sau asiatic? În acest caz am putea conchide Că avem de-a face cu doi rinoceri diferiți. Deci, e puțin probabil ca un al doilea corn să poată crește în timp atât de scurt pe nasul unui rinocer E puțin probabil Pentru că aceasta ar face dintr-un rinocer asiatic sau african Asiatic sau african Un rinocer african sau asiatic Hei, drăgeatră! Oh. acest lucru nu e logic, potrivit desigur legilor logicii Legi care neagă posibilitatea unei ființe de a se naște deodată în două locuri diferite. Nici măcar succesiv? Ah, domnule Amic! Aserțiunea dumneavoastră rămâne de demonstrat. Domnule, mie mi se pare clar, dar asta nu rezolvă problema controversei noastre. Evident, cum pe domn Veranji. evident. Dar în felul acesta, problema a fost pusă în mod corect. Logic, absolut logic, domnule logician. Logica noastră este perfect logică. La revedere, domnilor o, și doamnelor. Cei doi au plecat. Muzica. În același timp, din cafenea iese cortegiul funebru al pisicii strivite de rinocer. În frunte e doamna. Muzica. Nu avem dreptul să nu facem nimic când constatăm că pisicele noastre sunt grocate în picioare de pachidermele astea sălbane. Nu putem admite să-și facă de capra noi mâințară. Nu putem admite! Nu, nu, nu, nu putem, nu putem, nu nu... putem admite! A doua zi, luni de dimineață, biroul în care lucrează Beranger. Câteva minute înainte de ora 9, ora începerii lucrului, Botar, un fost învățător, reciclat ca funcționar, continuă o discuție începută cu câteva minute mai devreme. povește de de Daisy! de a dormit copiii! Dar l-am văzut! Am văzut inocerul, domnule Botar! Tânărilor coleg Dudar, absolvent al facultății de drept, ce o iubește în secret pe Daisy, intervine. Are dreptate, Scrie și la gazetă, la fapte diverse, pofti, pofti. Eu <grijin> dați ziarul șefului de birou, domnul Papion, care citește cu glas tare. <grijin> Ieri dimineața, în orașul nostru, în piața din fața bisericii, la ora aperitivului, o pisică a fost calcată în picioare de un pahider. E M clar, domnule Băsar, e clar? Eu n-am încredere în ziariști. Sunt toți niște mincinoși. Eu cred doar în, în ce văd cu propriile mei ochi. Ca a fost dascăl, îmi plac lucrurile precise. Și știrea asta nu e precisă. Să fim serioși, preciză, dar nu și de zi. Dar despre ce pahiderm e vorba? Și ce înțelege jurnalistul prin pahiderm? Ha? Nu ne spune, dar prin pisică. Toată lumea știe ce e o pisică. Și dacă era un cotoi, m? ce culoare avea? Ce rasă? A, eu nu sunt rasist, nu, no, nu, no, no. sunt chiar anti-rasist. Dar nu despre asta, este vorba, domnule Bota, și-n plus, ce face aici rasism! Da, vă rog, vă rog e... să mă scuzați, domnule șef Papion, dar nu puteți nega faptul că rasismul este una dintre cele mai mari erori ale acestui secol. Nu e vorba de rasism, e vorba de o pisică strivită de un pachider, în speță un rinocer. și mi atată, ta, zici că ai văzut cu ochii metal rinocerul ce hoinărea pe străzile orașului nostru. M? Ai văzut? Nu hoinărea, alerga. Și-mi-a dat, domnule de dar. Eu, personal, nu l-am văzut, dar persoane demne de încredere mi-au spus. Ziarici, domnule de dar, ziaristi care nu mai știu ce să mai nescocească, pentru că patronii ai căror servitori sunt să-și vândă imundele lor foi. Și-mi-a dat un licențiat de drept, îi crezi, da? da am voie să râd. Ha, ha, ha. Dar eu l-am văzut. Am văzut rinocerul pun mâna în foc Haide, ade, da, te credeam fată serioasă Domnule Botar, n-am avut vedeni și nici nu eram singură Era lume în jurul meu și toți priveau Priveau, <laughs> priveau aiura, băreți, oameni care n-au nimic de făcut, care nu muncesc E, e, e, asta s-a întâmplat la duminică. Eu lucrez și duminica. nu-i ascult pe popi și de aceea te-ntreb, domnișoară, de zi, dacă în a știți știi ce e un rinocer? Un animal mare și Nu știe e nimic. Rinocerul, domnișoară, Domnule, e... Domnule botar, doar nu o să ne ție acum o lecție despre rinocer. Nu Suntem la școala primară, ce e, Din păcate... Beranger, care, ca de obicei, a întârziat, intră pe furiș prin spatele domnului Papion și se adresează în șoaptă lui A Am întârziat ceilalți, în ciuda faptului că ora de începere a a trecut, mai continuă discuția. Mai, mai să-mi spui, domnule Botar, că domnul Dudar, licențiat în drept și excelent funcțional, este un ignorant. grăbiți domnule Beranger, semnați condica. Că că nu știți ce e un cer. Ah, nu, asta nu, dar iertați vă domnule șef, universitarilor le lipsesc uh, ideile clare, spiritul de observație, simțul practic. Să serios, domnule Botar. Buna dimineața, domnule Vafion, buna dimineața, domnule... buna dimineața. Azi, azi. Ce să spune domnule Beranje, ai văzut și dumneata rinocerul? Da, desigur, l-am văzut Vedeți, n-am viziuni și nu sunt nebună o, Da, domnul Beranje spunea asta din, din galanterie Să spui că ai văzut un rinocer în galanterie? Desigur, când o spui pentru a susține afirmațiile fanteziste ale domnișarei Dezii Toată lumea e galantă cu domnișala de zi E de înțeles Nu fi de rea credință, domnule Bătar Beranje n-a fost de față la discuția noastră A, E posibil ca domnului Beranje să-i se fi părut că a văzut un rinocer <sus> După câteva părere, totul e posibil Nu eram singur când am văzut rinocerul Sau poate cei doi rinoceri <sus> Nici măcar nu știe cât s-a văzut Eram alături de prietenul meu, Jean, și mai erau și alții Bați câmpi pe onoarea mea Era un rinocer unicorn Dumneavoastră vreți să vă bate joc de noi Domnule Beranger Dumneavoastră ai văzut un rinocer sau doi? Păi să vedeți Nu ști. nu știu! Domnul a văzut un rinocer Unicorn Rinocerul dumitare, domnule Beranger Dacă ai văzut un rinocer Era unii corp sau bicorn? Păi vedeți, asta e problema Ce problema, domnule? La noi nimeni n-a văzut niciodată un rinocer în libertate Rinocerul vostru este un mit Un mit? <laughs> domnilor, cred că e timpul să ne apucăm de treabă dar... Un mit, domnișoară. da, ca și farfurile zburătoare dar există o pisică strivită de un rinocer Domnilor, domnilor, terminați-vă loc pe Psihoze colectivă, ca Ligia, care e opiul popoarelor? Domnilor, firma nu vă plătește ca să discutați despre animale reale sau reale. Domnul, imaginare? Reale! Imaginare! Domnilor, reale. nu uitați că suntem în orele de serviciu Dați-mi voi să pun capăt acestei polemic sterile. Da, da, sunt de șef Ca subalterni suntem obligați să ne supunem vreau, vreau. Obligați! Hai, hai, hai, vreau, vreau. Și toți iau loc la mesele lor de lucru Domnule Dudar. Cum merge cu comentariul dumneavoastră privitor la legea reprimării alcoolismului? Sunt la ultima corectură, mm. domnule Pabion, de mine, poate. Domnule Veranje, domnule Pătara, astea revedea corectora la regulamentul de aplicare a legii vinurilor cu denumire controlată? E, nu încă, domnule Șeru. Păi grăbiți-vă! Tipografia așteaptă! Domnișoară da, Dezii, aduceți-mi, vă rog, corespondența la mine în birou. La muncă, domnilor colegi! La muncă! Reglementarea vinurilor cu de controlată Vă rog, vă rog, mai încet Vă aud și nu pot să mă concentrez E o mistificare, domnule Dudar Vinurile, domnule Dudar Care vinuri? Rinocerii? Numai propaganda asta de-a A putut lansa asemenea zvonuri Care propaganda? Dar vă repet că am văzut Toți au văzut Domnul Lăgăf n-a venit încă? Într-adevăr, lipsește A anunțat că e bolnav? Nu, domnule Papion. Dacă continuă așa, îl dau afară. Nu e prima dată când lipsește nemotivat. Am închis până acum ochii, dar nu mai pot tolera. Uite pe doamna Băf! Bună ziua, doamnă Băf! Bună ziua, domnule Papio Bună ziua, domnișoară, domnilor! Doamna Băf, dar ce e cu soțul dumneavoastră? Nu mai vrea să se deranjeze? Vă rog să-l scuzați, a fost azi Duminică la niște rude, e puțin gripat. Vă mă rog, citiți telegrama Mircuri la datorie Leșină! Nu no, fi cariat, dați-mi cu apă! Deci revine! Doamna Băuf, e foarte neplăcut pentru noi că domnul Băuf lipsește, dar nu e un motiv de leșin, doamna nu, nu, Nu e vorba de asta. Am fost urmărită! Oh. A, doar rinocer. Dacă fi, mă, De acasă până aici. Un rinocer cu un corn sau cu două corne, doamne? E jos în, în, în, în, în capul scărilor. Doamne, vrea să urce? Nu știu. El e! Rinocerul! E prea greu. O să rupă scara. A rupt. Doamne Dumnezeule ce Calmați-vă domnule. El e rinocerul Rinocerul sau iluzia rinocerului Fata Morgana Ce iluzie ce e fată domnule bătari E o certitudine Un rinocer în carne și oase botar. Vrea să urce la noi <coughs> Dar nu poate Dacă nu mai are scara cară dumnezeală de zi De-augit vin să-ți vezi rinocerul Are două coarne Un rinocer african sau mai degrabă asiatic Nu, nu ne-aduc bine aminte cine are două corne, africanul sau asiatic Da, ne-a dă rămas Foarte bine, trebuia să se întâmple într-o bună zi De când cer eu direcției generale să ne construiască una din ciment În locul scări, ăstea de lemn, mâncată de care Și domnilor, cine a avut dreptate? Nu vă întreb, cine? Ca de obicei, dumneavoastră, domnule Papiu <sus> Pietul Rinocerne cheaza. mugește! La... Și umblă de acolo până acolo. Ce-o fi vrut? Se uită la noi. Pisul! Pisul! pisu, pisu, Nu vrei să l în vidul mișoară, Poate că nu e îmblânzit Cum e posibil, domnilor, un asemenea scandal într-o țară ce se pretinde civilizată? E o mașină se infamă! E vina alor tăi, domnule Draghi. De cea noastră și nu a voastră, domnule Botar. Vina noastră? Da. Păi da, toate ca pe capul oamenilor muncii, acelor ce trudesc. Și noi cum o să coborâm? Dumnezeule, Dumnezeule, nu e posibil, nu posibil, e posibil. E soțul meu. Cine domnul Bef? El. Rinocerul? Da, bărbatul meu, el, el e rinocerul, domnul Bef. Colegul dumneavoastră. Băf! Băf! Pietul meu, băf! Ce s-a întâmplat cu tine? Sunteți sigură, doamne, băf, că pachidermul acela e colegul nostru? Sigur! domnule Băf! Se nu recunosc după voce Este inadmisibil Din partea unui funcționar De data asta chiar îl dau afară E asigurat? Dar cum se pot plătea asigurările Într-un asemenea caz? Să ne mai pomeniți Să întrebăm la contencios Iar leșină, no. o să o ducem de aici Nu vreau, nu vreau linișite -mă, linișite -mă, Ce teori, societate În orice caz Fi siguri că voi aduce la cunoștința Comitetului de acțiune din care fac parte Toate acestea Nu pot părăsi un coleg la nevoie Dragul de el de el. Nu. Nu poți să-l așa. ia mă, mă cheamă. Ce duios mă cheamă. Fiți sigure, doamne, de sprijinul nostru. Vreți să deveniți membra organizației noastre? Lasă astea, domnule Botar. Mai bine să ne gândim cum putem ieși de aici. Cum să ieșim pe fereastră? Suntem prea sus, domnule Papion. Poate mai rău să chemăm pompierii. Cu scările lor pot ajunge până aici. Da, da, da. da. Domnișoară Dezi, du-te și telefonează după pompieri. Da, domnule Papion. Nu pot să las. Doamnă, Bef, dacă doriți, puteți să divorțați? Da, da, divorțul se va pronunța fără îndoială în defavoarea lui. Nu, poți. nu vreau să-l părăsesc în situația asta, are nevoie de sprijin. Organizația noastră vă stă la dispoziție, doamnă. Nu de ea are nevoie Dar de ea. Ce aveți de câte să faceți, doamnă Băf? Doamna Băf n-are timp să-l asculte pe gidar. Se îndreaptă aproape fugind spre capul stâng. Nu pot! Vrea să sară Ia-o acasă opri o opri-ți-o e, e datoria ei Iată-mă, dragul meu, iată A Aterizat pe spinarea lui Călare Ca o amazoană Acasă, iubițule, acasă Călare, Acasă, acasă Ați practicat vreodată călăria, domnule Papione? Mm, cândva în tinerețe Au dispărut și domnul și doamna Băf Că la repestinarea lui Nu se mai văd Da, acum avem un post vacant Vom da anunț la ziar. Trebuie, trebuie să găsim Un înlocuitor sau măcar un suplinitor Domnilor, Hârtiile Nu așteaptă Credeți, domnule șef, că Băf Chiar nu ne mai poate fi de folos Atitudinea doamne Băf, e Demnă de stima noastră În sfârșit ah, Am reușit să prind pompieri. Telefonul lor este tot timpul ocupat. Dar de ce? Arde peste pot? Nu arde, domnule Papion. Pompierii nu au fost chemați pentru vreun incendiu, ci pentru alți rinoceri. Rinoceri? Da, domnule Botar, rinoceri. Sunt semnalați peste tot. Azi dimineața erau șapte, la ora 9.17 și acum sunt 35. E adevărat că ultima cifră nu s-a confirmat mm -hmm. în oficial, dar se va confirma cu siguranță. Mm -hmm. Pompierii au venit și i-au scos Vii și nevătați. Afind că Jean, prietenul său Nu se simte bine, Beranger hotărăște Să-i facă o vizită Jean e în pat, acoperit până peste cap cu plapoma Doarme? Nu știm Fapt e că atunci când Beranger ajunge la ușă Și bate în ea, odată De două ori De mai multe ori, Jean nu răspunde Beranger începe să strige Jean! Jean! Buimac încă de somn De somn sau de boală Jean abia răspunde. Ce, cine e acolo? Eu, Beranger. Am venit să te văd. Cu greu, Jean se dă jos din pat, îmbracă halatul de casă, vine la ușă și deschide. Cât, cât e ceasul? Nu ești la birou? 11 și 10. Nu, nu ești la birou? Da, ia loc. Da, mulțumesc, scuze. Jean revine cu greu la pat, se bagă din nou sub plapumă, cu halat, cu tot. Curios, nu-ți recunoscuse în vocea. Nici eu nu-ți-am recunoscut. -o. Ești bolnav. Jean, a fost stupid din partea mea să mă supăr pe tine ta pentru un asemenea fleac Ce flac? Ce ai uitat? Rinocerul. Care e rinocer? Rinocerul, sau poate nenorociții a doi de rinocer, pe care i-am zărit. Cine ți-a spus că rinocerea aceea Erau nenorociți <gătări> E un fel de a spune ah. Jean vrea să-și apă Din cana de pe În paharul de plastic de alături Scapă paharul Ca un copil nendemânate cu culege de pe podea Și vrea să i dea ah. Dar Jean ciudat nu ia Și bea direct din cană uh -huh. nu, nu mă simt prea bine <gătări> Altfel n-ai stampat Mm. Știi, Jean? Aveam amândoi dreptate. Mm. Sunt în oraș și în cu două coarne, și nu-i cu un singur coarne. Păi, nu, nu, nu, nu, nu mă simt în apele mele. O stare de slăbiciune? Slăbiciune? Eu slăbiciune, din potrivă, parcă fierb Atunci, poate un exces de sănătate? Nici prea multă energie nu e bună. Mm. Dezechilibrează sistemul nervos. Eu am un echilibru perfect. Elegitatea mea e. Și nu vă mirați, doamnelor și domnilor Vorbind despre ereditatea sa Jean s-a ridicat și-a scos halatul de casă Aruncându-l colo. Beranje se repede, ridică halatul vrând să el dea. Jean nu ia Și aruncându-se brusc în pat Începe să se frece cu fruntea de barele De la capătul patului. A, mă doare, mă doare capul, mă doare Ușoară, migrenă Dacă vrei, dacă te deranjezi, eu pot să plec Nu Nu mă deranjezi Ești și răgoșit da. De ce să a o Vocea mea nu s-a schimbat, mai degrabă s-a schimbat a dumii A mea? De ce nu? E posibil, nu-mi nu băgasem de seamă. Și ești dumneata în stare să bași de seamă. Hm. Mai ales fruntea. Fruntea mă doare cu siguranță că m-am lovit. Când te nu, știu, lovit? nu știu, poate în sop. Lovitură te-ar fi trezit. Ai visa. Eu nu visez niciodată. Dacă te-ai fi lovit... A trebui să ai un cucui. Da. Beranger se așează pe marginea patului și privește frunta lui Jean. Da. Hai! Hai un cucui! Un cucui? Un omic de tot. Unde? de aici, exact deasupra nasului. N-am niciun cucui! În familia mea nimeni n-a avut vreodată cucuie Ai o blindă? Pe, cum se numește? Da. Hmm. Eu. Da! da. într am un cucui. A, a, arăți rău, ești de la față Care la ce să-mi spui lucruri neplăcute? La dumneata nu te uit? Scuze-mă, n-am vrut să te Dar nu s-ar spune Răsufl greu, te doare în gât De rața? ce să mă doare? Nu, e dezonorant să te doare în gât m și pe mine Câteva zile de odihnă și... N-am timp de odihnă Trebuie să fac rost de hrană Jean ridică. Se dă jos din pat Și învârtindu-se prin cameră de-a lungul lor Pare să caute cu adevărat ceva Hrană sau ce Nu ești prea bolnav de vreme no. ce foame Ai chemat doctorul Nu am nevoie de doctor Medic înseamnă boli Care nu există N-am încredere decât în veterinar Vine-le dragă Jean. Parcă se umflă Da, da Uite, sunt umflate E un semn de forță Evident, e un semn de sănătate și de forță Beranje, ce mă primește așa? Parcă ai studia o dihanie ciudată Pielea dumitale Ce-i cu pielea mea? Ce, eu mă ocup de pielea dumitale? Parcă, da, parcă schimbă culoarea Văzând cu ochii Se înverzește Beranje, ia mâna în mâna lui și... Nu, nu! Se, se înnăsprește nu. Pielea ta se înnăsprește Nu mă plipei! Ce te-a apăcat? Mă pli i începe să respire zgomotos și asmatic. care e cum poate. Dumitare, nu-ți place respirația mea? mie nu place respirația ta. Respir, flag, flag de tot. Nici nu se aude. Nu te... Nu m-ar mira să dintr-o clipă într-alta. Și cu toate astea, eu nu te trimit la doctor să-ți dea forță. Fiecare face ce vrea. Nu te supăra. Știi bine că sunt prieteni. Prietenia nu există! Nu cred în prietenia dumneavoastră. Mă -ai de ce să te meu! Nu ser. sunt dragul dumneavoastră, Jean! De fapt, nu vă detest. Nu detest oamenii. Îmi sunt numai indiferenți. Uneori mă dezgustă. Dar să nu se pună de a curmezi și într meu! lui mie, strivesc! Și, Jean, al din ce în ce mai curios, începe să parcurgă încăperea ca un animal în cușcă. Bate la un perete, la altul. va oblic, ba darun cu pereții, frecându-se de ei. Berange, prudent, doar a auzit amenințarea se ferește din cala lui. Nu te enerva, nu te enerva, Jean. Nu mă simțeam, nu le nici cu halatul. Acum mă supără și pijamaa, am să o dau jos, o, o dau ah, pijamaa. Dumnezeu, ureși, și pielea. Iartă, ieși de pielea mea, e pielea mea și n-am de gândit să o schimb cu altru mitală. Dacă ar fi toval. E mai solid, rezistă la intemperii. Ce spui? nu spun nimic, facă, aah, Ah, ah, ce îl te amuză? Da. <gri> știi, știi ce s-a întâmplat de băf? Eh? A devenit rinocer Te <gri> de, de, de rog, te rog, nu mai glumi așa Nu glumesc Fac numai Cât că am dreptul să fac În casa mea, nu? Și <gri> brusc Jean dispare în baie ce-o fi, telefonesc după un doctor. Dar Jean a revenit, din a și-i smutse telefonul, spunând: ja, de de ce ai zis? Ah, da. Că domnul Băuf, colegul dumnealui, a devenit într-o noapte și a bătuși o de voi. S-a deghizat Nu s-a deghizat dar n-a făcut-o din adins. că dacă a făcut-o din adins. În orice caz, doamna Băf nu părea să fie la curent cu intențiile. Grășeana. O idiotă Și spre surpriză lui Beronje Și a noastră, desigur Nervos, Jean își scoate vestea pijamalei Rămânând doar în pantaloni. Poate nu trebuie să spun Vestea asta te-a scos din fire Din potriva, din m-a ușurat Și dacă vrei să știi băf, Nu spunea niciodată neveste Sta de are de când să facă Și la urma urme, noi, nocerii, sunt și ei niște ființe, așa ca noi. Au și ei dreptul la viață, așa ca noi. Cu condiția să nu distrugă pe a noastră. Cresca ca noastră e de preferat? Oricum, noi avem o morală și a? o consider incompatibil cu morala acestor animale. Morală! Mare lucru și morală asta! M-am săturat de morale. Să depășim morala Și ce vrei să pui în loc? Natura Natura? Natura are de ei Morala e ante Natura Dacă înțeleg eu bine, dumneata dragăjan Vrei să înlocuiești legea morală prin legea junglii Trebuie să, să reconstruim Temeliile vieții noastre Trebuie să ne întoarcem înainte. La... Integritatea primordială Și doar așa o să ne simțim Cu adevărat Răbine Glumești, glumești, da. faci poezie da. Nu știam că ești și poet De da. urmă, ce-ar firii să fie rinocerjă? De ce nu? N-am prejudecățile dumneavoastră. Vorbește mai clar, nu înțeleg ce spune. Arti Articulez greu, ce spune? De stupă-ți Îmi plac schimbările! Bermuja n-are timp să mai răspundă Fața lui João a devenit de-a dreptul Cu cuiul a crescut Acum e un adevărat corn de rinino Și-a schimbat complet culoarea Și e zgonțuroasă ca cea a unui pachiderm João se repede la pat Zvârlă pe jos cea ciarceaful, perna, salteaua În timp ce bolborosește furios Cald căldură mare Totul, totul, totul, totul, totul, totul trebuie derimat. Și, Și pantaloni ăștia măzgârie, măzgârie Ce faci, ce faci? Îți scoți pantaloni de de obicei atât de pudic Mlaștinile Mlaștinile să zau, zau privește-mă Mi se pare că nu mă mai vezi Că nu mă mai auzi d Auzi, d auzi foarte bine Ai Jean, ești ridicol Jean cu capul înainte, agresiv, se repede direct în beranger ha? Care se fereste <futur> un <evident compact futur> în care... un moment <futur> încă Cornul ți se lungește fere... Jean din nou, dar nu-l poate lovi pe beranger <futur> acum, <a stra effort> Se calc picioare și ce atacul Beranger reușește să fugă din capere, Încăzând ușa rinocer, în cornul rinocerului rinocer. Jean Am mai trecut o zi, două Beranger, el e la casă, singur. Dormitează pe o canapea. Are un pansament în jurul capului. Mm -hmm. Se pare că visează. Mm -hmm. ah, A, da, na, ceva urât. Mm -hmm. Ceva ce îl face să se agite. Atenție la coarne! S-a trezit. Speriat, duce mâna la frunte. Se ridică, se repede la o oglindă Ridică puțin pansamentul Își pipă e fruntea în căutarea cucuiului Cucuiul? Ah, slavă domnule, n Fericit! Trece la bufet Scoate o sticlă Cognac, desigur Vrea să-și toarne într-un paharel. Se oprește no, no, no, voință. Un pic de voință ah, S-a hotărât N-o să bea Pune sticla la loc Trece la geam Privește și mm. ezite o clipă Apoi revine la bufet La sticla de cognac, O deschide Și trage o dușcă Ascultă propria satuse și ca coul se aud... Cine e? Eu! Cida! O clipă! Ah, ah, bună ziua, Beranget! Tot baricadat, tot baricadat! Spune-mi, spune de dar, nu sunt puțină... Cam răgușit așa hmm? ah, nu, nu, nu mi se pare Cu atât mai bine Te mai doare capul? Da, mă, mai doare mm -hmm. Ridicându-și un colț al pansamentului Beranger Îi erată lui dudar fruntea nu e așa, dudar că n-am niciun cucui? Mm -hmm. Nu văd nimic Beranger se uită în oglindă Nu, nimic, da, da, așa începe, să știi Ce să începe? Mi-e frică Mi-e frică să nu devin un, un altul, știi. Știi ce s-a întâmplat cu Jean Cu el și cu alții ei, ei, ei. Nu trebuie să exagerez. Jean, Jean era cel mai bun prieten al meu Beatul ăsta atât de uman Mare apărător al umanismului Nu mi-aș schimpit Că ar putea să evolueze în felul ăsta Să-mi facă mie una ca asta N-a făcut-o ca să-ți facă ție în ciugă Scuză-mă, dar așa părea Dacă l-ai fi văzut Dacă i-ai fi văzut expresia oh, feței. Te crezi buricul pământului Crezi că tot ce se întâmplă te privește pe tine personal? Da, poate ai dreptate. Dar fenomenul în sine e neliniștitor. Cum să-l explic? De... Pentru moment nu găsesc nicio explicație satisfăcătoare. Constat, faptele le înregistrez. Fenomenul există, deci trebuie să existe și o explicație. Curiozități ale naturii, ciudățenii... Extravaganțe Un joc? Cine știe Poate că Jean vă să se distingă, mm. Să se joace Nu spun asta ca să-l scuz Înțeleg De fapt încerc să înțeleg Totuși chiar dacă ar fi să fiu acuzat că n-am spirit sportiv jucăuș cum spunea ta, Sau că sunt un mic burghez înțepenit în universul lui Strânt, Tot n-aș putea să-mi schimb punctul meu de vedere Dar m-sigur Sigur, noi vom păstra cu toții punctele noastre de vedere. Și atunci, de ce să ne neliniștească câteva cazuri de rinocerita? Câteva cazuri de dar glumești. Pe, poate e o boală. Păi tocmai de asta mi-e team. Dacă se ia. Ai, nu te mai gândi la asta. Exemplul lui Jean nu e simptomatic Nu e reprezentativ Da, da, Bœuf, da ceilalți Rămâne ipoteza unei epidemii sau au mai văzut epidemii Da, dar nu ca asta Să fie venit din colonie În orice caz nu poți pretinde că Bœuf și ceilalți Au făcut și ei ce au făcut Numai ca să-ți facă dumitale în ciudă Îi auzi? Beranje se repede la fereastră Oia, uști? De obsesia seninociei, lasă-i odată în pace, nu-ți fac niciun rău. Povestea asta bujante a șocat, de acord? Dar de ce cauți columnarea alte emoții negative? Cauțe să scăp de ele. Să-i mă întreb. Mă întreb dacă sunt destul de imun Nu e o boală mortală Și se pare că există și boli sănătoase Sănătoase? Vrei, vrei un par de coniac? Nu! No, nu te deranja! Eu nu beau la ora asta Dar dacă vrei dumneata Poți Vezi numai să nu te doară după aia cap Nu, nu, nu, alcoolul imunizează E bun contra epidemiei Omoară microbi, gripei, de exemplu Pe Poate că nu omoară chiar toți microbii deja Jean. Jean, nu bea niciodată alcool Așa pretindea Dacă tocmai de aia s-a mă lipsit ne? Chiar, chiar nu-i vrei un păhărel? Nu no. Niciodată înainte de masă Beranger bea singur Și înainte de a mai turna un nou pahar Începe să tușească <coughs> Vezi? Nu-l suporți nici tu Te face să tușești Da, am tușit Era... O se omenească adevărat? Ce se ar mai putea fi? Pe rinocerul tușește? Da, de ridicol de ronje Dacă vrei să nu mai tușești, nu mai bea O să nu strică Nu vrei să mă înțelegi, dar Îți repet că beau numai pentru că asta mă apăr de ceva mult mai rău Uite, cum trece epidemia, mă las de băut Eram de altfel hotărât mai demult să o fac Când ai să zriui cu totul din șoc Când ai să poți ieși din casă Hai să vezi că te vei simți mai bine Ideile dumitale negre, vor dispărea Să ies? Da, va trebui Mi-e teamă de momentul acela Am să-i întâlnesc, fără-ndoiană că am să-i întâlnesc, nu? Pii și? N-ai decât să nu le stai în cale Eu nu văd decât rinoceri peste tot Hai să-mi spui că e ceva morbid. Nu atacă! Dacă asta s-ar fi întâmplat în altă țară și am fi aflată doar din ziare, am fi putut discuta liniștit, studia problema sub toate aspectele, trage concluzii, s-ar fi putut organiza dezbateri academice, unde ar fi fost invitați savanți, scriitori, ziariști, femei savante, artiști. Și omul de pe stradă, desigur Ar fi interesant, pasionant, instructiv Tot ce vrei, dar când ești dintr-o dată Pus în fața realității brutale A faptelor, nu poți să nu te simți Vizat direct Ești prea violent surprins Ca să-ți păstrezi sângele rece Eu nu sunt surprins, sunt surprins Sunt surprins, nu-mi revin eu am fost surprins Am fost Încep să mă obișnuiesc Ai un sistem nervos mai echilibrat decât al meu Te fericit dar totuși nu găsești că e trist, dar... E, nu spun că e bine, chiar tot ce se întâmplă. Te rog să nu mă înțelegi greșit. Să crezi cumva că sunt cu totul de partea a dinocerilor. I vezi? Nu mai e nimic de Și totuși nu pot să mă îmbiștiești. Nu mai pot dormi, de dar... E, ia o să Nu, că dacă și mai rău, visez, am coșmar. Și atunci ce vrei să faci? Nu știu, pentru moment, nu știu. Poate să trimiți scrisori diarilor, să scriu manifeste, să cer o audiență primarului, ajutorului de primar, dacă primarul e preocupat. Nu! No! Lasă-te, rog, autoritățile să reacționeze singure. La urma urmei mă întreb dacă moralmente Ai dreptul să te amezi Răul trebuie smus din rădăcini Cine poate ști unde e răul și unde e binele Evident, avem preferințe Dumneata te temi în special pentru dumneata însuți Să stăi adevărul Dar dumneata, Beraje Dumneata N-ai să devii niciodată din o cer N-ai vocație dacă autoritățile și concetățirile noștri vor gândi ca dumneata, nu va trece nimeni la acțiune. Doar noi să cerem ajutor în străinătate. E o afacere internă care privește exclusiv țara noastră. Cred în solidaritatea internațională. Ești un... Tu și un Don Quixote. Ai... Ai primit cererea mea de concediu de boală? Da, Nu-ți face griji, totul în ordine. De altfel... Biroul nu și-a reluat activitatea pentru simplu motiv că nu mai are șef. Domnul Papion și-a dat demisia. Dar ce l-a apucat? Nu vrea să se retragă la țară. Iese la pensie? Dar nu are vârstă. Mm, Ar mai fi putut ajunge direct. E, -a? a renunțat. De fapt, e <laughs> destul de <laughs> A devenit rinocer. Rinocer? Donul papion, Rinocer? Nu-mi pare deloc, Nosti. De ce ne-mi ai spus până acum? Pentru că nu ai umor. Donul papion, Rinocer. Și avea o situație atât de frumoasă. Nu s-a lăsat antrena de alții, sunt sigur. Se poate întâmpla oricui. Cum oricui? Nu dumii nu mie? Cum speri. Cum sper? Dacă nu vrei. Spune, nu-i așa? Nu-i așa? Da, da. Sigur că da Credeam totuși că domnul Papion va avea puterea să reziste Credeam că are ceva mai mult caracter Cu atât mai mult cu cât nu văd ce interes putea avea Moral, material, nu Nu putea avea niciunul Gestul lui e dezinteresat Sunt convins că Botar l-a judecat cu severitate domn Botar era negru de furie, Indignat, scandalizat Rar am văzut un om mai revoltat De data asta n-a greșit Și eu care aveam o părere proastă despre Botar eh. Și el avea o părere la fel de proastă Despre dumneavoastră. Asta dovedește că sunt obiectiv De alfieșit mea ta, de o părere proastă Despre domnul Botan nu? Părerea mea este mult mai nuanțată Decât par dumneata să o crezi Atitudinea lui mi se pare dictată Doar de ura împotriva superiorilor un. Complex resentimentar de inferioritate Și în plus uh, vorbește în șabloane Și asta nu mă convinge, din potrivă no, De data asta sunt absolut de acord cu botare. E un om cinstit, curajos Cu toate patru picioarele pe pământ cu, Pardon, amândouă picioarele Îl condamn pe domnul Papion. Avea datoria să nu capituleze Ești intolerant Dumnezeu, ești prea Dragă beranger Totdeauna trebuie să încercăm să înțelegem, să fim logici. Și a înțelege înseamnă câteodată și a justifica. Da, da, în curând ai să devii și dumneata de un simpatizant al rinocerilor. Nu, no, nu, no, nu, no, n-am să merg până acolo. Deși, nu te supăra, dacă judecăm drept, nu putem să nu admitem că nimic nu e mai natural decât urinocerii. da. Dar un om care devine rinocere ceva nenatural Indiscutabil, anormal Se poate oare știi unde încetează normalul? Nebunia e nebunie Pur și simplu nebunie Hotolește-te! Dacă părerile noastre nu sunt absolut identice Asta nu înseamnă că nu putem discuta în liniște Crezi că mi am mers și din fire? că aș fi Jean. Nu, nu vreau să semn cu el Nu sunt prea tare la logică N-am ne dumneata studii superioare, de aceea ești mai la largul dumneitalei în discuții filozofice, dar eu simt că greșești, simt instinctiv, nu, nu, nu instinct are din cer. simt intuitiv, ăsta e cuvântul, intuitiv. Și ce înțelegi dumneata prin intuitiv? Intuitiv? Păi, adică, mă rog, pe mine mă poți înfunda cu întrebările dumneitale, Da? Ai răbdare, lasă că... Caut eu pe logician... Care are logician? Logicianul care ne-a explicat... Ce v-a explicat? Că rinocerii asiatici sunt africani și cei africani sunt asiatici. Iar mă dar nu prea înțeleg. Ai dreptate, nu, nu, nu, nu asta ne-a explicat. A demonstrat din că africanii erau asiatici și că asiatici... Nu, nu, nu, nu, asta am vrut să spună. Când ai să-l cunoști, îți va spune el mult mai limbi. E cineva în genul lui tale, un intelectual subtil, rudit. Beranger s-a repezit la geamă. Nemericiu! lăsa pace! Ce fi mai politicos? Nu se vorbește așa cu niște ființe. Uite, uite, vinații! O palerie de paie în vârful unui corn de rinocer! E paleria logicianului! Pașul de pe sine treabă și logicianul a devenit rinocer. Ăsta nu un motiv ca dumneavoastră să te mici grosolan. cine să te mai încrezi, doamne? cine? Logicianul rinocer, ah, ah, ah. Cei doi privesc turma de rinocer. Dar care e? Care e logicianul? Dora cu de paie. Ah, e singurul rinocer cu pălărie. Da? Da? I s-a permis, deci, să-și păstreze ceva din vechea lui identitate. A plecat peste fereastră, abia menținându-și Beranger strigă în direcția Logicianului. Nu am să te urmezi, domnului Logician, niciodată! Dacă era un gânditor, un gânditor autentic, cum spuneai lumea ta, Beranger, înseamnă că domnul Logician nu s-a lăsat rât la întâmplare. Probabil a întâlnit bine înainte de a alege. Privești! Privește! Privește-i, Beranger! Să-mi vârtesc, să-mi vârtesc în jurul casăi Să-mi soacă <laughs> Parcă ar fi niște copii Niște copii mari Bărânge, privește Apoi, în parte de frică Își astupă ochii, urechii Mascarada E o rușine, mascarada O rușine Taci, taci, taci Bate cineva ruși do Da Da Bună ziua, domnule Didar! Bună ziua, domnuluișoară Dezi! Ce surpriză! Vii pe la domnul Beronget? N-are pe nimeni săracul. Acum e și puțin bolnav. I-am adus ceva de mâncare. Mm, ai inimă bună, domnuluișoară Dezi. Sunt doar o colegă bună, domnule Didar. Oh, domnul Dezi, ce drăguț de partea din Italia. Asta nu se poate nega. Știi, Dezi? Să s-a făcut rinocer. Știu. Tocmai l-am zărit când veneam. Fugea foarte repede pentru un om. Pentru un... Pentru o persoană de vârsta sa. Te simți mai bine, domnule Beranje? Capă, încă mă mai doare capă. Trebuie să te odihnești. Să mai stai câteva zile acasă, liniștit. Sper că nu vă deranjez. De ce să ne deranjezi? Domnilor, am noutăți. Botar a devenit rinocer. Ei, și? Nu se poate. Era împotrivă. Nu, nu trebuie să fiu o confuzie. Protestați împotriva legii făcute de domnul Papion, nu-i așa de dar. Exact. Și cu toate astea, după numai 24 de ore de la transformarea domnului Papion, a șefului, a devenit și el Și-a schimbat părere. Oricine are dreptul să evolueze? Nu vine să cred, nu. Te-au mințit, domnul Șarădezii. L-am văzut chiar eu transformându-se. Atunci s-a mințit pe el însuși, s-a prefăcut. Părea sincer, sinceritatea în persoană. A dat vreo explicație? Da, a spus... Uh, uh, a sp Trebuie să mergi în pas cu vremea, dar astea au fost ultimele lui cuvinte omenești. Vizibil marcat de vestea rinocerizării domnului Botar, Beranger se îndepărtează o clipă. Eram aproape sigur că o să te întâlnesc aici, domnișoară de zi. Dacă vroiai să mă vezi, domnule Didar, n-aveai decât să-mi telefonezi. Eu sunt discret, domnișoară, sunt discret. Dacă nu gândeți bine isprava Botar, nu mă mire. La deformatura împotriva șefilor, un imens complex de inferioritate. Raționamentul dumneavoastră e fals. De vreme ce din și-a urmat șeful, instrumentul însuși, cum îl numea el, al exploatatorilor săi. Eu cred că, la Botar, sentimentul apartenenței la comunitate a fost mai puternic decât impulsurile lui anarhice. Anarhici sunt rinocerii, sunt doar o minoritate. Pentru un moment. O minoritate din ce în ce mai numeroasă și care se înmulțește văzând cu ochii. Vărul meu a devenit rinocer și el și nevastă sa. Ca să nu mai vorbim de personalități Prelați, militari, profesori, universitari, scritori Dar suntem încă majoritate Trebuie să profităm de asta Trebuie să facem ceva înainte de a fi depășiți numerii Ah, rinocerii, ăștia sunt foarte dinamici Până una alta, eu cred că ar trebui să luăm masa. Ești foarte drăguță, domnice da, da, da. e foarte drăguț Mănânci cu noi, domnule Didar? Cis, Ce spui, domnule Didar? Știi că ne face plăcere? Eu nu vreau să vă stingherez. Da, te, rog, da, te rog, prezența mitare, ne face întotdeauna plăcere. Să știți că nu a fost ușor să găsesc de mâncare. Multe magazine au fost devastate, rinocerii devoră tot. O mulțime de alte prăvării sunt închise. Pe tablițe scrie închis pentru transformare. Ei, rinocerii ar trebui să fie închiși în niște țarcuri mari să le se impună domiciliu obligatoriu. Punerea, în practică, unei asemenea proiecte nu mi se pare realizabilă. Ar protesta, sigur, și încă vehement, societatea pentru protecția animalelor. Pe de altă parte, fiecare are printre rinoceri o rudă apropiată, un prieten. Deci, toată lumea e complice. Toată lumea e solidară. Nu, nu pot înțelege cum poate fi cineva solidar cu un rinocer. E de neconceput, de, de neconceput. Nimeni nu se mai miră când întâlnește un rinocer sau turme de rinocer parcurgând străzii Lengoană. Oamenii se dau la o parte din calea lor și apoi își continuă plimbarea, își văd de treabă, ca și că nu s-ar fi întâmplat nimic. Bine fac! E foarte înțelept! Nu, nu, eu nu, nu pot să mă obișnuiesc, nici măcar cu gândul nu pot. Eu, eu mă întreb dacă nu e o, o, o, o experiență de încercat. Ce mai e și asta? Rămas de bonțirea, e la Nu în de Compiègne, frunte cu toți pe care Nu se mai vede nimic. Nu se vede, dar se aude. nu se mai poate, nu Nu cum e văd din nou. Casă linocerii sunt de prin curs! Sărbă perestre! Sărbă perestre! Nu mai suntem noi majoritatea! Haideți, haideți totuși la masă! Und... No, no, no, no, uh. Nu, nu, nu, no, nu nu e foame! Uh. Au plavie conservele astea! Am chef să împune ceva proaspăt la iarbă verde! Nu, nu, nu, nu! Nu, nu, nu, nu! Știi ce N-ar fi totuși nepoliticos să rămân! Dacă vrei cu tot din adinsul să pleci? nu să lăsa să precedezi, nu-l e periculos! Ah, Mi-ar face plăcere să rămână, dar fiecare e liber să facă ce vrea. Omul e superior, rinoceric! Da, nu sunt sigur! Experiența o va dovedi! Și ce și dumneata aici. Ești... Slav, Dudar, fie atent Este o atracție trecătoare pe care îi s-au Dacă e doar o atracție trecătoare Nu e prea primi în față Scrupule, datoria îmi spune Să fiu, să uh, da fiu asta, să fiu Solidar cu șefii Cu colegii Într-un cuvânt Cu uh, tovară și lucră uh, la, la Dudar, luându-și vânt Ca un acrobat la circ S-a înălțat și ca și cum ar să mura, trece prin fereastra deschisă spre stradă. A capitulat. Trebuia să reții cu forță. N-am îndrăznit. Dar te iubea. Nu mi-a făcut niciodată o declarație oficială. Era un timid. A vrut să facă un act de bravură ca să te impresioneze. Nu simți spita să-l urmezi? Deloc. De vreme ce am rămas. Am. S Poate că ai făcut o greșeală, Dezi. Cât vezi cu ochii, nici o fie însomenească. Rinocerii stăpânesc stradă. Rinoceri cu un cor, rinoceri bicornuți. Niciun alt semn distinctiv. A dispărut până și pălăria de paie a logicianului. Nu ești zămucită, Dezi? Nu regreți nimic? O, oh, nu! Nu, deloc! Te iubesc, Dezi. Nu mă părăsi. Închide ferea asta, că Fac prea mult zgomot. Da, da. Câte vreme suntem împreună, nu mă mai tem de nimeni și de nimic. Știi, de zi, credeam că niciodată n-am să mă mai pot întregosti de cineva. <laughs> și vezi, totul e posibil. Aș să te fac fericită. Poți fi fericită cu mine? De ce nu, iubitule? Dacă tu ești fericit, sunt și eu. Dragostea mea, bucuria mea. Te admir de -și, te ador. Când e să mă cunoști mai bine, poate că n-ai să mai spui asta. Ba da... Tu câștigi pe măsură ce te cunoaște omul, ești atât de frumoasă, atât de bună. Mai ales în comparație cu ăștia. Aici, ai să-mi spui că nu e un compliment, dar prezența lor pune și mai mult în valoare frumusețea ta. Ai fost cuminte azi? Nici un coniac? Da, am cam fost. Da. A, atunci poți bea un păhărel. Asta o să-ți dea cu feri. Și acum hai să scoatem și pansamentul Dumnezeu. ăsta de pe frunte, bada Nu, nu, nu l Da, da, bada, bada, bada, bada. Ne frică să nu fie ceva de desubt Mereu temerile tale, ideile tale negre Hop, poftim, l-am scos Vezi, nu-i nimic Fruntea ta e netedă Cu tine de zi n-am să mai cunosc liniște. Am să știu să o îndepărtez. Vom citi cărți împreună, voi deveni erudit. Mm -hmm. Și serile ne vom plimba. Pe malul apei. Prin grădina zoologică. Am să te apăr împotriva tuturor. Dar nu e nevoie să mă apei. Nu vreau răul nimănui. Nici eu și totuși, totuși voi reprășa totdeauna că n-am fost mai, cum să spun, mai blând cu Jean, mai înțelegător. Ai făcut tot ce se putea face. Nu poți face imposibilul. Și la ce bun să ai remușcări? Haide, nu te mai gândi la toți oamenii ăștia. uităi, i Alungă amintirile negre. Mintirile amintirile astea sunt reale. Oh, oh, oh. Te credeam atât de realist. Te credeam mai poetic. Și, de fapt, eu nu-ți ajung? Ba da, ba da. Noi suntem relativ buni. Mai bun decât majoritatea oamenilor Suntem bune amândoi Bă, Tu ești bun și eu sunt bun? Atunci avem dreptul să trăim Avem chiar datoria față de noi înșine să fim fericiți Sentimentul vinovăției e un simptom primejdios E un semn al, al lipsei de puritate Câtă dreptate ai, bucuria mea, zeița mea, soarele meu Sunt cu tine, nu așa? Nimeni nu ne poate despărți uh -huh. Dragostea noastră există, nu? Uh -huh. Asta e adevărul Nimeni nu are dreptul și nimeni nu ne poate împiedica să fim fericiți, nu uh -huh. așa? Cine ne poate chema? Nu răspunde De ce? Nu știu, e, e, e poate mai bine E poate domnul Papion sau Botar Sau Jean sau Didar care văd să ne anunțe că și-au schimbat hotărârea Nu cred N-au putut să-și schimbe părerile chiar atât de repede Să poate sunt autoritățile care reacționează și ne cer ajutorul m mira Ba da, ba da, sunt autoritățile e, e clar, sună lung Trebuie să răspund la chemarea lor Alo? Auz? Acum ne dau și telefon Daisy duce receptorul la ureche Munge-te la o și închide repede telefon ce vor de la noi? Acum fac farse. Farse de prost gust, de? Sa-n spus Și eu. Nu mai spus nimic. Mă așteptam, prevăzuse. Nu ai prevăzut nimic, tu nu prevezi niciodată nimic. Tu prevezi evenimentele numai după ce se întâmplă. Mă da, prevăd, prevăd. Unde telefonul din priză? Să dăm drumul la radio, să aflăm ce mai nou. Da. Bearjetul deschide de radio. Ce vorbește. Uh, nu, pardon, mângește. A, au ocupat și studiourile radiodifuziunii. Sunt peste tot, ei, numai ei, până și autoritățile au trecut de partea lor. Amândoi tric la fereastră, privesc stradă. Nu mai există nimeni în afara lor. Suntem singuri, au rămas singuri. asta e și vrut. Tu ai vrut. Ba Tu! Tu! Tu! Din tavanul zguduit de tropote, încep să cadă bucăți de tencuială și deodată, parcă toată casa a început să se scură. Putreanul! Sunt vecinii noștri de sus, perisodactrii de la etajul 2. Și furios, dar naiv, Beronje începe să-i amenințe cu pumul pe vecinii de la etajul 2. Încetați! Așa am să lucrăm! Veleția e strict interzisă! Nu să te asculte! Nu te mai gândi, nu trebuie să avem remușcări. Calmează-te, vrei un pahar de coneac? Coneacă întărește, te iubesc, dragostea mea. Nu, nu te și o să treacă, e o nebunie, o atracție trecătoare. Nu o să le treacă, e definitivă. Au nebunii cu toții, lumea e bolnavă, toți sunt bolnavi. Nu, nu, nu, noi să-i vindecăm. Nu trebuie să găsim un modus vivendi. Trebuie să căutăm să ne, să ne înțelegem cu ei. Dar nu ne pot înțelege. Încă nu, dar, dar trebuie să încercăm să ne înțelegem psihologia, să să ne învățăm limbajul. Ce limbaj? N-au da. niciun limbaj. Mugesc. Da. Tu numești să stau în limbaj? Ascultă, drepte, putem totuși face ceva. Da. Vom avea copii. Copiii da. noștri vor avea la rândul lor copii. Da. Desigur, asta cere timp, dar noi doi putem regenera omenirea, reinventa rasa umană. Să reinventăm omenirea? Omenire nouă? s-a mai făcut? Oh, oh, oh, oh, pe vremuri, Adam și Eva, au oh, oh, mult curaj. Și noi putem avea curaj, nici deci, măcar nu trebuie atâta curaj. Ah, dar nu vreau să am copii, mă plictisesc. Deci cum vrei să salvezi omenirea? Da, de ce să salvezi? Ce întrebare, pentru mine, zi, să salvăm lumea. Da, la urma urmii poate că noi avem nevoie să fim salvați. Poate că anormalii suntem noi Noi suntem cei normali, Dezi dreptate e de partea oh, noastră ce pretenții. Dar știi bine că am dreptate Nu există dreptate absolută Lumea are dreptate, nu-ți o stau eu Ba da, doar că mă înțelegi când îți vorbesc Asta nu dovedește nimic Și iubirea mea, Dezi oh, oh, Grozav argument Mi-e rușine de ce înțelegi tu prin iubire Un sentiment morbid O slăbiciune a bărbaților nu se poate compara cu ardoarea, cu energia extraordinară pe care o radiază toate aceste ființe care ne înconjoară! Energie, scușa! Ah! Energie, energie! Și ah! dăronșe, îi dă o palmă zdravă, Doamne! Niciodată nu te-aș fi crezut în stare de așa ceva Iartă-mă, iartă-mă, iartă, iartă n-am vrut Nu stiu ce se întâmplă cu mine, mi-am pierdut capul, iartă-mă Dar Daisy nu-i răspunde Și atunci, beronje trist, trage concluzia În câteva minute am parcurs 25 de ani de căsnicie Cântă Ia nu cântă, mugesc Ești nebun, cântă Asta se cheamă la tine muzică? Ești groaznic de demodat Fiecare cântă cum vrea. Dansează cum e. Și Un pas ciudat Daisy începe să dea ocul camerei Se freacă de pereți Ca o felină Restoarne obietele, biecte întâlnite, miaună. adică de fapt scoate niște sunete ciudate, vorbește, dar din ce în ce, mai ciudat, mai greu, mai de neînțeles. Asta numești tu dans? Mm. Așa dansează ei, sunt frumoși, Sunt abjecți. Sunt niște zei. Asta că părerile noastre sunt cu totul și cu totul opuse. E preferabil să nu mai discutăm. Nu fii o Nu fi tâmpită! Daisy ia acum în patru labe. Beranger nu mai poate privi. Îi întoarce spatele. Viața noastră comună nu mai e posibilă. Oh. Daisy a urcat la fereastră. Cu lăbuța împinge obloanele și se prelinge spre stradă. Beranje se privește în oglindă și își vorbește lui și lui Daisy A e dispare n-a sesizat-o încă Iată cum arată un om Nu e ceva chiar atât de urât Și eu crede-mă, Daisy Chiar dacă nu sunt unul dintre cei mai frumoși S-a întors spre Daisy? Dar ea nu mai e Și de geamul a rămas deschis Daisy. Daisy, unde ești? Daisy, n-ai să faci una gasta. asta Întoarce-te, Daisy Nici n-ai mâncat nu mă lasă singur ce mi-ai promis de Renunța să mai strige, să mai chemă. Și cu un gest trist, disperat, închide fereastra, ușa, barii cadându se din nou. Evident, nu ne mai înțelegeam o, o cosnicie dezbinată, ratată. Nu mai era de trăit împreună Totuși nu, nu trebuia să mă părăsească Fără un cuvânt Fără să-mi lase măcar un bilețel Nu, nu se face, nu e frumos Acum am rămas singur Singur de tot Printr-un ciudat joc de reflexe Chipurile rinocerilor din stradă Apar pe pereții camerei lui Beranger Beranger vede imaginile Și li se adresează Pe mine nu o să mă aveți -o să vă urmează pentru că nu vă înțeleg Eu Rămân ceea ce sunt O ființă omenească Nu vreau să-i mai aud Dar ei Ei mă mai pot auzi? Altă soluție nu mai există Trebuie să-i conving Să-i conving de ce? Și transformările astea sunt oare reversibile? Ca să-i conving trebuie să le vorbesc și ca să le vorbesc, trebuie să le învăț limba. Nu. Să înveți ei limba mea. Limba pe care o vorbesc numai eu. Dar dacă, așa cum spunea Dezi, ei sunt cei care au dreptate. Dacă ei sunt cei frumoși. Eu nu sunt frumos. Nu sunt frumos. Frumoși sunt ei. Am greșit. A, a, cum aș vrea să fiu ca ei Să dansez, să mă joc ca ei Dar n-am corn Ce urât e o frunte netătă da. Mi-ar trebui un corn sau două Să echilibreze trăsăturile astea căzute Cândecile lor au farmec Un farmec cam aspură Dar totuși farmec Dacă aș putea cântea ca ei Cu ei un corn brr, brr, brr, brr, Nu e bine Trebuie mai tare buh, buh, buh, buh. Nu reușesc să mâncesc Fac numai buh, buh. Asta nu e mucet Mă mustră conștiința Ar fi să urmez la timp Acum e prea târziu Doamne, sunt un monstru Un monstru Niciodată n-am să pot deveni în cer Niciodată Nu sunt în stare să mă schimb Aș vrea Aș vrea atât de tare Dar nu pot ce urât sunt mi -e rușine vai de cel ce vrea să-și păstreze originalitatea E bine Orice ar fi Am să mă apăr împotriva tuturor Împotriva tuturor Am să mă apăr sunt ultimul om. Am să rămân om până la capăt. Nu capitulez." Ați ascultat Rinocerii de Eugen Ionescu, versiune radiofonică de Sanda Toma și Lucian Giurchescu, redactor Dan Oprina. Distribuția a fost următoarea: Beranger Radu Beligan Jean Ion Lucian Dezi Sanda Toma Dudar Alexandru Repan. Domnul Papion, Mircea Albulescu Domnul bătrân, Mihai Fotino, Logicianul, Alfred Demetriu Botar, Petrica Popa Doamna Cupisica, pisica, Popescu Doamna băf, Ruxandra Sireteanu Băcanul, Dumitru Chesa Soția băcanului, Adana Vrot Patronul cafenelei, Eugen Racoții, chelnerița Gabi Crișu, un trecător George Pufulete, comentatorul Adrian Pintea, regia de montaj Florina Verdeș, regia de studiu Janina Dicu, coloana sonoră și regia tehnică Vasile Manta, regia muzicală George Marcu. Asistent regia artistică Sorin Gheorghiu, regia artistică Lucian Giurchescu, producător Vasile Manta, o producție a Teatrului Național Radiofonic pe anul 2003.